Хай люди не обманюють одне одного, не крадуть, не вбивають. І прости мене, я украла, я убила. Ні, не подумай, я не простягла руку до чужої кишені, не затягла петлі на шиї ближнього, але це я, я, я придумала оцей бусик. Я придумала возити у ньому спирт, крадений, крадений спирт, Господи. Я зробила так, що Роман, раб Божий Роман загинув. «Прости, прости, прости! Хай буде воля твоя! Хай буде, Господи! Хліб наш насушний дай нам сьогодні! Спасибі тобі, Господи, за шматок мого насушного хліба! У мене добрий, солодкий шматок, краще, ніж у багатьох інших! Гріх нарікати! Дякую тобі, Господи, що ти навчив мене ділитись шматком хліба із ближнім! Тоді він утеричі солодший! І прости мені борги мої!» Рости. Боргів у мене. Немає у мене боргів. Жодної копійки нікому не винна. Але боргів повно. Перед бабусею, перед мамою, перед Марком, перед Анетою, перед Дмитриком, перед... І перед нею, перед Жанною також. Винна, заборгувала, завинила. Як ти думаєш, Господи, зможу я все виправити? Покинути його і віддати знову сім'ї, дружині? Я обіцяю, я обов'язково це зроблю. Ні, не знаю, мабуть, не вийде. Слабка, грішна, не зможу. Не зможу. Прости, Господи, але я спробую. Я намагатимусь. Прости нам морги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу. Спокуса, спокуса. Скільки ж їх у світі? Як важко їм опиратись? А я ж навіть не намагаюся опиратись. Іду на поклик спокуси і не думаю, що буде далі. Що буде, чим платити, якою валютою. Не введи, не введи у спокусу, але ж визволи нас від лукавого. Це можеш тільки ти. Тут простий смертний нічого не вдіє. Лукавий чигає на нас усюди і спокушає, і зманює, і зводить із пуття. Але якщо змирити гординю, Прихилитись душею, впустити тебе, отче наш, у серце своє. Мабуть, усього цього можна досягти. Ці слова Валентина продумувала, чи проказувала пошепки вже біля плащаниці, прихиливши чоло до долоні хреста із раною. Як вона сюди дісталась? Навколішки? Чи якось інакше? Чи перелетіла? Чи перенеслась невідомою силою? Чи довго так стояла? Мабуть, довго бо за нею стояли навколішки кілька людей, які припізнились. Та ніхто не турбував, ніхто не порушував її святого права прихилити голову до Христа. Підвелась з колін, відступила крок і пригадала, що тепер належить. Належить заплатити. За що, Господи? За те, що впустив мене Валентину у своє проколите з писом солдата римлянина серце? Хіба ти не зробив би цього безкоштовно? Необхідність заплатити. Знайти у гаманці, вибрати якусь купюру, покласти її на тацю, щоб усі бачили, ускільки вона оцінила свої гріхи. Привела у стан напівпаралічу. Враз забракло сили. Але ж усі так роблять. Так треба. Значить, треба знайти сумочку, відшукати гаманець і скільки доларів чи гривень оцінити твою милість, Господи?» Бабуся відчула, що онуці слід допомогти, Підвелась слави. Валентина ще раз перехрестилась обличчям до вівтаря, вийшла із церкви. «Бабуню, знайдіть у гаманці якісь гроші, я не можу». Бабуся покопирсилась у сумці. «Щось не можу знайти, ані гривні, ані двох, тільки грубі гроші». «Грубій мушу давати». «Так треба». «Бідний може дати стільки, скільки має, а багатий мусить давати забагато, в іншому випадку він дає замало», зітхнула Валя, згадавши колись почуті від Маркіяна слова. Знайшла першого ліпшого папірця і понесла на тацю. У церкві гасли свічки. Священник вже згрібав гроші з таці. Здивовано глянув на зелену двадцятку, яку поклала Валентина – Нічого не сказав, тільки схилив голову. Ніч м'яко поцілувала прохолодними травневими вустами розпашілі щоки. Валентина почала розуміти,